Jag vill berätta om vad min mormor upplevt ute på en ö i Stockholms skärgård. Med respekt för henne och de andra personer som nämns i berättelsen- så nämner jag inga namn eller någon specifik plats och förblir helst anonym. Min mormor tror inte på spöken, har hon alltid sagt. Hon är naturvetare och en rekoperson. Mormor är uppvuxen i Stockholm men har varit mycket ute på landet under hela sitt liv- under min uppväxt har mormor tillbringat mycket tid på en ganska stor ö i Stockholms skärgård där en annan släkting bodde i många år. Det var två gårdar med tillhörande torp på den delen av ön. I övrigt ön är ön inte särskilt bebodd utan ägs till stor del av försvaret. Under sommarmånaderna bodde där flera familjer men under resten av året bara släktingens familj på den ena gården och en gammal man på den andra gården. Den äldre mannen var skärgårdsbo och närmare 80 år redan när min släkting flyttade till ön. Under de 10-15 åren som släktingen bodde där ute kom min mormor och grannen, den äldre mannen alltså, varandra ganska nära. Livet på en ö kan vara hårt, särskilt på vintern. Och de som bodde där året om fick vara med om mycket som vi stadsbor aldrig får uppleva. Dagar av strömavbrott och att gå genom isen är bara två exempel- men inget av det där verkar någonsin ha oroat min mormor. Inte heller att ta sig genom skogen eller över ängarna i den kolsvarta natten har varit någonting som hon drar sig för. Mormor har ofta sagt att hon inte tror på spöken, men berättar återkommande om upplevelser som hon haft på ön. Mormor berättar om personer som hon sett på ön, men som egentligen inte skulle kunna vara där. Vem som helst kan ju ta en båt ut till ön och vandra runt bäst än vill- men det här är inga sådana. Ofta har man lite koll på om någon har kommit med båt och lagt till någonstans i närheten. Men de brukar hålla sig på sin kant och i de allra flesta fall så är det inte så många på ön. Mormor njöt av ensamheten där ute. När släktingens familj var inne på fastlandet för att jobba och gå i skolan om dagarna hade hon det som bäst. Bara hon och grannen, som mest höll sig inne på grund av åldern, befann sig i trakten. Men i den där ensamheten har hon ibland fått besök. De flesta tillfällena handlar om att hon har sett någon på långt håll. Någon som går borta på vägen vid kohagarna. Bara som en otydlig gestalt. Det skulle lika gärna kunna vara vanliga människor. Det är ingenting särskilt med dem. Bara just det att mormor vet att det egentligen inte finns några fler än hon och grannen i området just då. Mormor pratar mycket om att hon inte tror på spöken, men på järnspöken. Hon är övertygad om att hon ser rätt, men tror att det kanske var hennes huvud som spelade henne spratt eller att fantasin flög iväg. Och även om de där människorna som inte egentligen kan vara där, verkligen var där, så verkar hon inte särskilt rädd för dem. Det finns ett tillfälle som är extra tydligt och som mormor berättat om, om igen under säkert tio års tid. Det är samma historia varje gång. En dag står mormor ensam i släktingens kök och bakar. Om man stod i det köket hade man ett pannrum med en ytterdörr bakom sig- och vardagsrummet framför sig- med hallen och den andra ytterdörren bortåt vänster. In från ytterdörren bortåt vänster kommer en man- som jag förstår det utan att göra något större väsen av sig. Han säger ingenting- han bara tittar på mormor och står kvar några meter bort ute i vardagsrummet. Mormor säger aldrig något särskilt om hans kläder eller så. Bara att han ser ganska vanlig ut. Han är lite äldre kanske. Hon tittar tillbaka på honom ett ögonblick. Men inser snabbt att han inte ska vara där. Och att hon måste vara bestämd med att hon vill att han ska gå. Hon blir nästan arg och säger åt honom på skarpen. Ger i iväg. Du hör inte hemma här. Ut ur huset. Hon börjar gå fram mot mannen och chasar ut honom med stora rörelser- som om hon jagade bort ett djur. Och mannen går. Han gör som hon säger och ger sig iväg utan ett ord. Vart, vet inte mormor. En tid efter att detta inträffat berättar mormor om den här- och de andra händelserna för grannen. Grannen, vars familj bot på ön i flera generationer tillbaka- i tämligen oberörd. Han svarar, ja, det är väl klart- Grannen tycker verkligen inte att det är något konstigt med det mormor berättar. Som han beskriver det så ser man sådana där ibland. Och det är inget mer med det. Inga kusliga händelser, inga onda uppsåt, inga förklarande sägner. Men heller inte någon naturlig eller rationell förklaring. Det är bara så det är och alltid har varit helt enkelt. Jag har själv tillbringat stora delar av min barndom somrar ute på ön och runt om i skärgården men aldrig sett eller upplevt något liknande. Jag tror inte heller på spöken- men är nog ändå ganska vidskeplig och öppen av mig. Det som gör att jag är övertygad om att min mormor talar sanning- är att jag verkligen minns ett före och ett efter hennes upplevelser. Innan var hon så säker på att inte tro på spöken. Det är ju därför inte jag heller gör det. Men efter att hon började få uppleva de här sakerna- blev hon mer osäker på sin sak- samtidigt som hon på något vis vill förklara bort dem med det hon kallar hjärnspöken. Det är därför jag, i återgivandet av hennes berättelse, lite virrigt återkommer till att hon ju inte tror på spöken men att... Ja, vilka är de då? Vad är de för några? Är det människor eller något annat? Vill de gott eller ont? Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner och vi har precis hört lyssnaren Linneas berättelse om hennes mormors upplevelser upplästa av Maja Adler. Och den där tillvaron ute på en skärgårdsö utanför Stockholm fick mig att tänka på ett ord. Isolerat. Att vara isolerad på en plats eller i ett rum eller i en situation är inte det någonting vi alla fruktar? Ensamheten. Utsattheten och ovissheten om när isoleringen ska släppa. Skräcken för vad det nu än är som isolerar oss. I dagens avsnitt av Creepypodden ska vi undersöka det här fenomenet. Vi ska göra det med två längre historier, båda hämtade från nätets mörkaste hörn. Den första har jag hittat på en Tumblr-blogg som heter VGPerson där en skribent ägnar sig åt att översätta och publicera texter hon hittat på det japanska internet. En av dem kommer från forumet Tushan, där den rullades upp år 2004. Trådens rubrik var Skriv om konstiga händelser nära dig, tråd nummer 26. Och där dök en anonym postare upp och bad om hjälp. Han avslöjade snart att han hette Hasumi- och hans fråga handlade om en märklig tågstation. Jag är Hasumi, Maja Adler är en annan användare och Ludwig Josefsson är en tredje användare i vår uppläsning av dialogen om Kisaragi-stationen. Det här kanske bara är inbildning, men får jag posta om det ändå. Kör på! Vad händer? Jag har suttit på ett, ett tag, men det är någonting som är fel. Vadå? Det här är tåget jag tar till jobbet varje dag, men nu har det inte stannat till vid någon station på mer än 20 minuter. Och då är det vanligen bara 6-7-8 minuter mellan stationerna som mest. Det finns fem andra passagerare i min vagn, men de sover allihopa. Har du kanske råkat hoppa på expresståget? Är det ett snabbtåg? Ja, jag kanske helt enkelt har missat min station. Jag avvaktar lite. Om något mer konstigt händer så kanske jag kommer tillbaka. Försök leta upp en konduktör eller biljettkontrollant. Tänk om föraren har fått ett anfall eller något. Det skulle vara farligt. Du borde kolla så att allt är bra. Fortfarande inga tecken på att tåget kommer sakta ner. Så ja, okej okay, jag får väl gå ut och ta en titt då. Fönstret in till lokförarens hytt var täckt av en gardin eller något liknande så jag kunde inte se in. Men vi åker längs en privatägd järnväg i Shitsuka. Knackade du på fönstret? Jag försökte men det var ingen som svarade. Ser du någonting utanför fönstren? Typ namn på stationen i åker förbi och sånt? Vi har precis kommit ut ur en tunnel nu och vi har saktat ner lite. Men vanligen är det inga tunnlar på den här sträckan. Tåget gick från Shin Hamamatsu- Okej, nu verkar vi till slut stanna till vid en station. Ska du verkligen gå av tåget? Jag vet inte. Stationen heter Kisaragi. Jag har aldrig hört talas om den förut. Gå av och kolla in stället. Nej, stanna kvar på tåget till slutstationen. Det har säkert redan gått nu vid det här laget. När gick du på tåget, Hasumi? Vid 2012. Men ja, okej, hörni, jag gick av tåget i alla fall. Stationen verkar obemannad. Jag kan inte hitta någonting om någon Kisaragi-station. Och du har alltså suttit på tåget i över en timme, Hazumi. Det låter jättekonstigt. Jag hittar inte heller någonting om Kisaragi. Jag letar efter en tidtabell så jag vet när jag kan åka tillbaka. Men jag hittar ingen. Tåget står kvar vid perrongen så jag kanske lika bra ska... Jaha, nu åkte det medan jag stod och skrev till er. Finns det någon där du kan fråga? Eller något hus? Det är kallt i natt. Var försiktig så att du inte blir utelåst. Jag ska se om det finns en taxi någonstans i närheten av stationen. Tack ska ni ha för hjälpen. Låter bra. Ta hand om dig. Långt efter att sista tåget gått, vid en obemannad tågstation. Tvivla på att du ska lyckas hitta en taxi där. Det verkar inte finnas en enda taxi här omkring. Så konstigt och tyst här. Ring 112. två. Eller ring efter taxi. Om det finns en telefonkiosk någonstans, där kan du kanske leta efter numret till en taxi. De lokala företagen brukar ha sina nummer uppsatta i kioskerna. Jag ringde hem till mina föräldrar. De visste inte var Kisaragi-stationen låg. Men de skulle leta efter den på en karta och sen komma och hämta mig. Men jag börjar faktiskt känna mig lite rädd. Vad hände med de andra ombord på tåget? Var du den enda som mycket av i stationen? Jag har sökt runt en del och namnet kisaragi stationen verkar helt enkelt inte finnas. Jag har utgått från att det ligger i trakterna kring Shin Hamamatsu. Jag ska kolla Yahoo en gång till. Jag har letat lite efter en telefonsrosk men jag har inte hittat någon. Och nej, ingen annan gick av tåget. Jag är helt ensam här. Och stationen heter definitivt Kisaragi. Ibland finns det telefoner i stationernas utgång- jag har tittat en extra gång nu på den här skylten och det är skrivet med kanji-tecken som betyder djävulen. Men det ska utläsas Kisaragi. Djävulstationen? Ursta? Är du en datorspelsnörd? För om man googlar på Kisaragi så kommer upp något spel. Kan du kolla vad stationerna före och efter Kisaragi heter? Vad då för spel? Och vad menar du med att jag är en nörd? Det står ingenstans vad de andra stationerna heter. Men gå längs spåret så lär du hitta tillbaka. Om du lägger benen på ryggen kanske du hinner upp tåget. Det måste väl finnas några hus vid stationen. Knacka på. Ja, det finns hus här. Jag har inte riktigt tänkt på dem eftersom jag haft lite panik. Nu går jag tillbaka längs spåret och väntar på att mina föräldrar ska ringa. Jag försökte kolla upp var jag var på kartan med telefonen. Men den svarade med platsfel eller något sånt. Jag vill bara hem nu. Det finns liksom ingenting här. Allt jag ser är åkrar och berg. Men jag tror att det funkar att gå tillbaka längs spåret så jag kämpar på. Tack för hjälpen igen. Ni får gärna avfärda mig som någon skämtare. Men jag hoppas att ni är kvar om jag återkommer och ber om mer hjälp sen. Såklart. Ta hand om dig. Absolut. Se till att din telefon inte får slut på batterier. Det verkar vara din bästa livlina just nu. Gå inte vilse. Och du måste gå in i tågtunneln om du ska följa spåret va? Var särskilt försiktig där. Vänta. Kommer du verkligen fortfarande ha mottagning ute ingenstans? Du borde kanske inte gå för långt från stationen. Helt ensam ute en kall natt vid en tom tågstation. Och snart kommer väl ljusen släckas också så det blir kolsvart. Mm, ja, det kanske är att vänta kvar vid stationen tills det blir dag igen. Usch, det här låter inget bra alls. Pappa ringde. Han frågade en massa om hur det såg ut omkring mig men han kunde ändå inte förstå var jag befann mig på kartan. Han sa åt mig att ringa 112, vilket jag är lite tveksam till men jag ska nog ändå försöka med det nu. Jag tror verkligen du ska vänta tills det blir ljusare innan du försöker ge dig av på egen hand. Fast vänta ensam mitt i natten på någon mystisk och tom station. Blä. Gå ensam genom en tågtunnel mitt i natten längs någon mystisk och skum järnväg. Blä. Nu ringde jag ett två. Jag gjorde mitt bästa med att försöka förklara situationen men de trodde jag skojade och skällde ut mig. Jag blev rädd och bad om ursäkt. Men alltså, bad om ursäkt för vad då? ja, du borde nog ändå ge upp det där. Vänta vid stationen på första bästa tåg. Jag har inte riktigt förstått hur det ser ut vid stationen. Vad finns där? Nu har jag en sorts trumma blandat med något klockslagen bit bort. Ärligt talat vet jag inte vad jag ska göra nu. Kom igen, gå tillbaka till stationen. Det är alltid bäst att gå tillbaka till utgångspunkten när man har gått vilse. Trummor? Har de en parad eller vadå? Ni tror säkert att jag skojar nu men jag vågar inte titta mig bakom ryggen. Jag vill gå tillbaka till stationen men jag vågar inte vända om. Det är därifrån ljudet kommer. Spring. Vänd inte om, bara spring. Nej, du kan inte gå tillbaka nu. Spring genom tågtunneln. Du är säkert inte långt bort från någon plats du känner igen. Någon bakom min rygg ropade... Hallå där, gå inte på spåret, det är farligt. Jag vände mig till slut om och väntade mig att se en järnvägsarbetare. Men det var en gammal gubbe med bara ett ben. Och sen försvann han. Jag är för rädd för att springa nu. Vi sa ju att du inte skulle vända dig om. Spring! Lugna dig nu och lyssna på Storebro. Kolla först upp varifrån ljudet av trummor kommer... Det måste ju finnas någon där som trummar. Ja, och vad tror du de kommer göra med Hasumi? Jag orkar inte ta mig längre. Ljudet kommer närmare. Göm dig och vänta in morgonen. Det kommer inte vara lika läskigt när det är ljust. Jag lever fortfarande, men jag snubblade och gjorde mig illa. Jag kan inte stödja på ena foten så nu sitter jag ihop mot väggen. Jag vill inte dö. Det är nog säkrast om du kan lämna tunneln. När du kommit ut borde du ringa efter hjälp på en gång. Jag ringde hem. Pappa ringer polisen nu. Men ljuden av trummor är väldigt nära. Hoppas för guds skull det inte är tåg du hör. Hoppas det inte är för sent. Nu har jag till slut lyckats ta mig till andra änden av tunneln. Det står Isanuki här. Ljudet kommer närmare så jag tänker ta mig bort ifrån tunneln. Om jag hamnar i trygghet någonstans framöver så kommer jag tillbaka och uppdaterar er. Lycka till. Okej, okay, jag är en bit bort från tunneln nu. Det är någon där borta. Det verkar som att ni hade rätt. Tack så hemskt mycket för hjälpen. Mitt ansikte är så svullet av tårar att den där gubben vem det nu är säkert tror att det är jag som är monstret. Vänta Hasumi, försvinn inte iväg. Stanna, det kan inte vara bra det där. Nej, att någon är där så här sent känns väldigt suspekt. Han verkar snäll, han var orolig för mig. Det kom till slutet tåg i alla fall och han hjälpte mig ombord. Han bor uppenbarligen på något hotell i närheten av en station vi åker mot. Återigen, jag är verkligen tacksam att ni ställt upp och hjälpt mig. Hasumi, bara en grej och snälla svara. Kan du fråga mannen vad det är för plats du är på? Är han verkligen så snäll? Det du säger om honom låter lite halvläskigt. Att han är där så här sent, det kan inte vara bra. Han måste vara farlig på något sätt. Fly, Hasumi. Jag frågade var vi var och han svarade Hina. Nu när ni säger det, det låter faktiskt inte så sannolikt. Hasumi, gå av tåget. Förlåt, men var ligger Hina? Nu har vi åkt mot bergen ett bra tag. Det är lite konstigt för vilket tåg skulle åka dit? Och... Den här mannen har blivit så tyst helt prätsligt. Nej, nej, nej. Pratade du med dina föräldrar innan du följde med den här märkliga gubbe? Hasumi, ring 112. Detta kan vara din sista chans. Jag har nästan slut på batterier nu. Allt har blivit väldigt konstigt här och jag måste försöka fly. Mannen pratar med sig själv och säger väldigt konstiga saker. Han beter sig jättemärkligt. Jag måste förbereda mig för att fly och kommer tillbaka sen om jag lyckas. Det var det sista som hördes från Hasumi. Ni hörde mig som Hasumi, Maja Adler som användare 2 och Ludvig Josefsson som användare 3 i historien om Kisaragistationen. stationen från Tumblr-bloggen VGPerson. Som vanligt hittar ni länkar till originalversionen av berättelsen på poddens sida på SverigesRadio.se. Isolerad kan man inte bara vara på en plats utan också av ett tillstånd, till exempel av ett oväder. Men istället för att handla om ett mysigt ösregn där man kan krypa upp med en kopp varm choklad i soffan och bara njuta av att betrakta ovädret inifrån handlar vår sista historia om en storm som tycks ta sig långt innanför kläderna, även om man har tagit sig inomhus. Veckans sista berättelse i Creepypodden heter i originalversionen Dust, alltså damm, och är skriven av Cameron Sui. Ni hör min översättning av berättelsen och läser. Det gör Ludvig Josefsson. När jag vaknade på söndamorgonen skymde stormen redan horisonten. Det var en tjock svart vägg av damm och sand som hängde i söder, skummande och orörlig. Jag hade planerat att använda söndag till att sova ut enligt vanan jag hade lagt mig till med sedan hällarna och flickorna stuckit. Men det avlägsna dånet lät mig inte ligga kvar länge efter soluppgången. Jag gick ut och traade runt på gården för att jaga in de två motsträviga grisarna, stänga och låsa laggårdsdörrarna och se till att alla fönster var ordentligt stängda. Då och då fastnade jag med blicken i stormen. Hämför och förtrollad av dess plågade vridningar över himlen. Den sträckte sig till synes omöjligt långt över horisonten där den rullade fram över gränsen mot Nebraska. Den kändes redan i luften som var elektrisk och torr och syntes i de brungula vetestråna som slängde och kastade sig nervöst i blåsten. I väst såg jag ett litet dammmoln som stack ut i kontrast mot den helsvarta horisonten. Hästen och dess ryttare, som gav upphov till molnet, närmade sig min gård i stadig skritt, och mina ansträngda, fuktiga ögon började urskilja och känna igen siluetten. Carl Jordan hade ägt och drivit farmen närmast min egen så länge jag kunde minnas, så länge jag och min fördetta familj bott i trakterna. Jag hade vant mig vid att värmas av hans dånande skratt nästan var eviga kväll. Idag syntes dock inte skymten av hans vanliga breda leende under den trimmade mustaschen och den bredbrättade svarta hatten. Hans mörka arbetskläder var täckta av ett fint lager damm som han frånvarande strök av sig. – Är det? – sa han med en svag röst medan den trötta blicken föll på mig. – Inget besök i kyrkan idag. Där hade jag inte varit på månader och han hade själv sagt att han var avundsjuk på att jag slapp. Det kändes inte nödvändigt längre helt enkelt. Jag ignorerade frågan. Hur är det, Fatt Carl? Är allt bra med Maddie? frågade jag. Han vände sig och blickade mot söder och den upplomande stormen medan han bet i underläppen. Några ögonblick gick innan han gav upp en rosslande suck. Hattersons är döda. Hela gänget utom Sol, sa han utan att möta min blick. Jag stod tyst och smakade på den tanken en stund medan min hals blev allt torrare av att andas in den kalla, smutsiga brisen. Jag tänkte på den yngsta medlemmen i familjen Hatterson en rågblond småunge med ett drömskt leende som jag sett i affären tillsammans med Sol och Molly bara några dagar innan. Vad hände? Frågade jag till slut. Carl gjorde en min utan att vända blicken från stormen. Saul Hatterson är borta. Ingen har sett honom sedan igår kväll. Molly och barnen är döda men Saul är borta. Det låter inte bra. Carl lutade sig fram i saden lite och i vinken såg jag hur åldrad han såg ut. Det är full panik borta i pikten, De säger att han var på väg att förlora farmen. Det bekymrade mig att jag på en gång förstod kopplingen mellan dessa förhållanden. Maddy är okej, okay, fortsatte Karl efter ännu ett ögonblick i tystnad. Lite sänkt i morse bara, men tackar som frågar. Nu slet han äntligen blicken från de mörka molnen och fixerade den i mina ögon. Över hans mun infann sig en blek imitation av det gamla vanliga leendet, men hans blick var fortfarande spänd och jagad. Han såg ut som att han hade mer på hjärtat, men nickade bara och samlade tyglarna i händerna. Ta hand om dig, Eddie, sa han, och det invanda i frasen sken igenom. Han vände hästen och red iväg med blicken fäst i horisonten. Vid lunchtid skylde stormen nästan solen. Sandstormen omslöt oss. Den skymde himlen som om det vore Gud som höll för den. Jag gjorde så gott jag kunde för att spara på whisken jag hade hällt upp till mig själv den morgonen- men kom gång på gång på mig själv med att ta en sipp- medan jag genom en trasig persien såg hur de svarta vindpustarna slipade ner jorden. Under stormarna förr i tiden, som knappast ens liknade regnmål jämfört med denna bjässe- brukade hällorna krypa ihop med flickorna och läsa bibeln tillsammans med dem. När de viskande hunnit fram till uppenbarelseboken- hade jag alltid svårt att låta bli att flina åt deras rädsla. Idag kände jag inte alls något av den hånfullheten. När jag tittade ut över den bäcksvarta himlen kände jag ovissheten gripa tag i mig. Medan det gick mot natt och skyn blev ännu lite mörkare gjorde jag några mackor och stekta ägg till middag. Och så avslutade jag måltiden med att svepa den sista whisken. När jag lagt mig i den obäddade sängen och jorden snurrade och vinden donade utomhus försökte jag låta bli att tänka. Nästa morgon syntes solen bara som bleka flämtningar mellan den ännu kraftfullare stormens vingar. Dagen gick och stormen visade inga tecken på att bedarra och det var motvilligt jag lämnade husen för att utfodra djuren. Jag satte på mig skyddsglasögon och knöt en fuktig näsduk runt munnen men satte ändå luften i halsen när jag drog mitt första andetag ute i kaoset. Halsens inre tycktes torka och brista på några sekunder. Jag såg knappt ladan men gick iväg, vägledd av mina instinkter. Mot väggarna låg högar av sand och jag fick sparka till dörren några gånger för att få upp den. Dammet hade tagits in överallt. De två grisarna och kusserna var täckta av ett torrt lager smuts och de stod stilla med röda glasartade ögon i sina stior och bås. De skakade och ryckte varje gång taket knarrade till under stormens tryck och fodret jag gav dem lämnade de orört. En blixt av oro sköt genom bröstkorgen när jag såg karl komma gående med den skräckslagna hästen dragen efter sig. Hans skägg var brungrått av sanden och han stannade upp utanför min veranda för att putsa skyddsglasögonen. Sedan vinkade han åt mig att jag skulle komma ut. Följ med, ropade han genom stormen. Dammet hade fastnat i hans mungipor som svarta parenteser. Hans tomma röst skrämde mig. Jag sa inte emot honom utan satte på mig mina egna skyddsglasögon och tog med en extra nästyck ut till honom. Vi gick tätt ihop. Jag med en hand vilande på sidan av hans häst. Karl ledde oss framåt med hjälp av minnet, vägledd av den upptrampade stigens små kurvor och imperfektioner. Vi kämpade oss försiktigt fram i mer än en mil, tills jag kände igen formen av Collins gård. En dunkande oroskänsla växte fram i mitt bröst ju närmare huset vi kom. Ytterdörren stod på vid gavel och svängde av och an där den hängde löst på ett av gångjärnen. Jag såg på långt håll Roger Collins ihopsjunken i dörren och han hade ett hål i pannan som fyllts av damm. Hans vänstra öga, strax under kulhålet, var omgärdat av torkat blod och stirrade oseende uppåt. Det högra ögat såg rätt fram. I händerna höll han krampaktigt ett gevär och en tomhylsa låg inbäddad i väcken på hans smutsiga skjorta. Vi hittade Abigail Collins och hennes yngsta inne i huset, inslingrade i en omfamning i ett hörn. Blodfläckarna på deras klänningar var stora och färggranna. Vid matbordet, sittande upprätt, som om man väntade på middagen, satt ytterligare en kropp. Han var smutsig och täckt av damm, men hade någonting stolt och samlat i hållningen. Trots det rena och skarpt avgränsade kulhålet i hans hals. Hans solkiga hud var torr och skrynklig och hans insjunkna ögon var slutna. Det tog mig några utdragna sekunder att känna igen det uttorkade ansiktet. Sol Hatterson höll fortfarande revolven i handen där han satt och såg ut som om han varit död i en vecka. Och Sol Hatterson hade uppenbarligen mött döden med ett leende som nu stelnat i hans fårade ansikte. Trots den ursinniga stormen utomhus var huset fyllt av en sorts stillhet och i mina öron dunkade min puls. Jag vände mig till Carl med en blick som desperat sökte början till någon sorts förklaring. Jag skulle komma över med lite konserver. Roger hade varit orolig för om de hade mat nog för en längre storm, ropade han från verandan där han precis hade slutit Rogers ögon och strukit blodet från händerna. Han reste sig och blev stående. Men Jed inte här! Jag kastade några blickar runt om i rummet och vände mig sedan åter till Carl. Tror du Jed? Började jag, men lätt frågan tonade ut i intet. Jed var en tystlåten och ynklig grabb, men någonting hos honom hade alltid gjort mig nervös. Nej, hojtade Carl korthugget. Det här är ingen trettonåring kapabel till. Men det trodde jag i och för sig inte heller om så. Det är väldigt lite här som stämmer. Han sträckade av sina skyddsglasögon igen. Det kan man fan säga, instämde jag. Vi borde ge oss av till Picton för att berätta för någon- men jag skulle vilja be dig skjutsa mig i Collins, Ford. Jag kan ta mig mellan våra tre gårdar utan problem- men jag tror varken jag eller hästkraken skulle klara sig hela vägen in till stan. Bakom damm och skägg såg Carl generad ut över att behöva medge detta. Vi gick till familjen Collins lada. Det enda vi lyckades klämma ur deras Ford- en modell A var några hostningar innan den dog. När jag öppnade tanklocket föll en fuktig klump av bensin och damm ut. När jag skruvade av locket i traktorns bensintank möttes vi av samma gegga. Vi gick tillbaka mot våra gårdar i tystnad. Mitt hjärta bultade så att jag fick anstränga mig för att andas lugnt. Halsen kändes som slipad av sandpapper. Vi undersökte både Carls traktor och min egen. Båda var obrukbara, med samma stinkande gegga i tankarna. Om Karl var lika vetskämd som jag så gjorde han ett bra jobb med att dölja det. Är det? Jag vet inte vad något av det här ska betyda, Vrålade han i blåsten över min traktor, medan himlen mörknade. Men jag skulle uppskatta om du ville bo över hos mig och med i natt. Stormen måste väl bedarra imorgon bitti. Jag såg till slut skräcken skimta i hans ögon. Och det lugnade mig på något sätt. Karl gick i förväg. Driven av oro för Maddy där hon låg sjuk i soffan. Och jag lovade komma efter. Jag gick in i mitt hus för att hämta mitt gevär och en burk kaffe. Planen var aldrig att börja dricka. Men minnet av Rogers blodiga och förvrängda öga skymde alla andra tankar och för att lugna mig greppade jag närmast instinktivt flaskan för några klunkar. Jag minns hur trött och sliten jag var efter dagens sysslor men jag minns inte att jag la mig ner på de svala golvplankorna. När jag vaknade med geväret i ena handen och den tomma flaskan i den andra var himlen ljusare men de virvlande mörka molnen täckte fortfarande horisonten. Tista tänkte jag för mig själv genom en dimma av huvudverk. Eller onsdag. Jag lät skammen skölja över mig vid insikten att jag låtit Karl och med vänta på mig hela natten. Det visade sig att jag gjort slut på husets vatten kvällen innan. Jag tog på mig nya kläder och gick ut till brunnen och bet ihop när huvudverken flammade upp vid ansträngningen det innebar att pumpa. Det kluckade ner ifrån brunnen. Men när det till slut började rinna ur pumpen var det en mörk sörja som kom ut. En kalkig och svart smet. Jag släppte plåttunnan i avsmak och kände gårdagens ångest återkomma bakom huvudvärken. På väg mot Karls farm, innan jag nått så långt att jag kunde skymta den i stormen, vände jag mig om för att kasta en blick på mitt eget hem. Inte ens konturen skymtades. I det ögonblicket var jag fullkomligt ensam- instängd mellan murar av tjutande vindar och jord på alla sidor. Det kunde ha varit jordens tillkomst lika väl som dess undergång och det fanns inga sätt för mig att skilja mellan de två. Jag vände åter mot Karls gård och började springa i skräckslagen stress och i förhoppningen att det inte var ett fel håll. När det lilla omålade huset dök upp framför mig såg jag Karls häst ligga orörlig på marken fortfarande bunden vid verandan. Små dynor av damm och sand hade bildats på dess stilla mage. Dörren stod på vid gavel och smällde i väggen vid varje bindpust. Stressen övergick i panik och mina armar började darra. Jag klev upp på verandan och in i huset. Mädi låg på golvet vid sängen, vilande på nedfallna lakan och sitt sönderslitna nattlinne. Hennes huvud var vridet i en onaturlig vinkel och hennes hals täckt av blåmärken. Hennes utbuktande, glasartade ögon tyckte stirra på mig. Hennes tunga stack ut ur munnen, tjock och svart. Sittande på sängen ovanför henne, med benen hängande och dinglande över kanten, var det uttorkade och läderaktiga liket av Jed Collins. Pojken, som tills nyligen varit försvunnen, hade tomma ögonhålor och ett stelnat leende på läpparna. Karl var försvunnen. Jag staplade baklänges ut i huset och var till sist så borta att inte ens stormen hördes längre. Mitt huvud snurrade i försöken att förstå det fullkomliga vansinnet framför mig. Jag måste ha varit så fullständigt skräckslagen att jag förlorade medvetandet en stund för nästa sak jag minns är att jag i blind panik rusade genom stormen. Jag fortsatte förbi min ladas tungt vilande siluett med mjölksyran brinnande i benen och smärta i lungorna för varje dammsmakande andetag jag tog. Jag tänkte inte på vart jag var på väg. Jag ville bara ut ur stormen långt bort från de tomma husen där mina döda grannar satt och stirrade med sina mumifierade hånflin. Jag kom så långt som till en plats där missouri delar sig och bildar en naturlig bortre gräns för mina marker. Genom de suddiga vindbyarna såg jag den mörka flodkanten på avstånd och när jag till slut saktade ner för att låta mina smärtande ben och lumor vila stod jag framför det stilla stående vattnet. Det var tjockt och svart och utan att riktigt kunna tro mina ögon såg jag det glida framåt som olja, som om himlen själv övergått i trögflytande vätska. Och först då, när jag tänkte på hällorna, började jag förstå. Jag spikade igen fönsterluckorna, driven av en närmast djurisk känsla av annalkande hot. Jag ställde hälernas gamla klädskåp framför ytterdörren och brydde mig inte om att det sprack och bångade när jag la upp en gammal kista ovanpå. Inte för att jag trodde att detta alls skulle stå i vägen för vad det nu var som skulle komma i natt i skydd av det dundrande mörkret, men för att jag ville ha tid på mig att bli säker på min sak. Den sista flaskan whisky låg tom på golvet och det var jag glad för. Glad för chansen att vara klar i huvudet mot slutet. Jag satt med ryggen mot väggen, vänt mot dörren, med geväret i händerna och väntade. Skyn mörknade men stormen fortsatte. Jag kontrollerade min andning, försökte hålla den lugn, försökte dra ut på ett stilla ögonblick tills det till slut skulle spricka och försvinna. Det var en bit in på småtimmarna när det till sist kom. Jag hörde de tunga fotstegen på verandan, hur de drog i fönsterluckorna och försökte öppna dem. Mina handflator var glatta av svett och jag fick taj hårdare för att hålla gevärd stadigt. De släpande fotstegen kom fram till dörren och jag hörde träet knarra när det utsattes för tryck från andra sidan. Ett långdraget skrapande kom från undersidan av klädskåpet när det trycktes framåt över golvet och när trycket på dörren ökade ytterligare följde åt sidan. Dörren slogs upp och den mörka natten och våldsamma stormen tog sig in i huset. En skepnad kom in i rummet med en tyst gras som överraskade mig och ställde sig framför mig som om den granskade min uppsyn. Karls skinn spändes och brast som om det var smörpapper när han rörde sig. Ur hålen där hans ögon suttit kom nu små slingrande moln av damm. Blå elektriska sfärer som täckte ögonhålorna. Han låg på ett sätt jag aldrig sett honom göra förut. Brett och obsent. Jag kände mig lugn på något sätt. Stillheten hos någon som till slut fått visshet i en ohållbar situation. Lugnet i stormen. Jag höjde Är Eddie väste saken inuti Karl med en röst som lät som sandpapper mot sandpapper. Liket tog ännu ett steg mot mig och jag såg en svart rännyl av lera rinnövdes mungipa. Fortsätt du. Skjut Eddie. Försök. Jag låg tillbaka mot honom, lättad eftersom lösningen var så enkel och uppenbar. Jag tänkte ett flyktigt ögonblick lättat på att hälarna och flickorna stuckit. Kände mig på ett fruktansvärt och ångestfyllt sätt tacksam för att jag till slut slagit henne och att hon då äntligen fått nog och lämnat mig. Inatt skulle de inte dö. Kroppen tog sig halvvägs genom rummet, närmade sig med släpande steg och en blixtrande ondska i ögonen spända i mig. Den nu välbekanta skräcken blomade upp genom magen och jagade bort ögonblicket av lugn. Jag såg i dess svarta malströmmar till ögon den stora stormen som den nog hade sett ut om den till slut täckte hela jorden. Jag såg kedjan av mord och död som skulle sluta med en mörk värld och en sista evig natt. Jag såg slutet. Allt jag nu hade kvar var en liten strimma hopp och den räckte för att piska på och få mig att fortsätta. Jag kastade upp geväret och satte det under hakan. Kände den kalla pipan mot huden. Saken inuti Karls kropp stannade upp och leendet försvann. Jag visste att jag hade haft rätt. Det behövde mig. Och det skulle inte få mig. Jag spände min egen mun i ett brett leende och slutade med hela min uppmärksamhet denna min sista syn. Detta monsters vrede och frustration. Det gav upp ett vrål och lämnade Karls kropp med ett våldsamt hopp. Karls torkade muskler brast och föll ut i remsor som liknade torr bacon över golvet när varelsen tog av sig hans kropp som om det var en vinterkappa och släppte den på golvet. Ett virvlande moln, en ström av damm, blixtrande av energi och rent hat flög mot mig snabbare än jag hade trott var möjligt. Molnet delade upp sig i tunna slingor som slingrade sig genom luften. Mot min mun och näsa. Jag kände dem, iskalla och glödheta samtidigt när de gled ner genom min hals och ner i lungorna, knyckande och rullande och helt omisskännligt levande i mina inälvor. Jag tryckte av. Ni har hört Ludwig Josefsson läsa Dust av Cameron Sui och ni hittar fler berättelser av honom på sajten thejosephkstories.com. Och äntligen får vi nu öppna dörrarna och lämna isoleringen och förhoppningsvis inte upptäcka att världen utanför är tom och död. Jag heter Jack Werner och Creepypodden produceras av Ludwig Josefsson som också gör musiken i podden. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. På båda ställena heter vi Creepypodden. Och om du vill lyssna på någon av de här historierna en gång till eller kolla in ett av våra gamla avsnitt då hittar du allt det på våran hemsida på sr.se. Bara och söka på Creepypodden. Och glöm för all del inte att skicka in era spökhistorier eller tips på spökhistorier till oss så kanske vi läser upp dem här i podden. Mailadressen är creepypodden sr.se. Tack! för att ni har lyssnat.